İbranilərə Məktub cu Fəsil Birinci əhdində ibadət barəsindəki qaydaları və dünyəvi müqəddəs məkanı var idi. Bir çadır qurulmuşdu. Müqəddəs yer adlanan ilk bölmədə çıraqdan, masa və təqdis çörəhləri var idi. İkinci pərdə arxasında isə ən müqəddəs yer adlanan bir bölmə var idi. Burdak qızıl buxur qurbangahı ilə hər tərəfdən qızılla örtülmüş əhd sandığı var idi. Sandığın içində manna ilə dolu qızıl qab, Harunun tumurcuqlamış əsası və əhd lövhələri var idi. Sandığın üzərində isə kəffarə qapağına kölgə salan izzətli kerublar var idi. Lakin bunlar barəsində ində ətraflı danışa bilmirəm. Bu şeylər belə qurulduqdan sonra, kahinlər həmşi çadırın ilk bölməsinə daxil olub, ibadətə aparırlar. İkinci bölməsinə isə yalnız baş kahin daxil ola bilər. O da özü üçün və xalqın bilmədən işlətdiyi günahlar üçün orada təqdim etdiyi qurban qanı olmadan, o yerə daxil ola bilməz. Müqəddəs ruh bundan göstərir ki, çadırın ilk bölməsi durduqca, ən müqəddəs yerə gedən yol hələ aşkar olmamışdır. Bu çadır indiki vaxt üçün bir misaldır. Bu səbəbdən, ibadət edənin vicdanını kamilləşdirə bilməyən təqdimlər və qurbanlar verilir. Bunlar yalnız yemək, içmək və cür-bəcür yuyunma tərcləri ilə, yəni hər şeyin nizama salınacağı vaxta dək qüvvədə olub, cismani işlərə məxsus olan qaydalarla əlaqədardı. Lakin Məsih indi gələn neymətlərin baş kəhini olaraq gəldi. İnsan əli ilə qurulmayan, yəni bu yaradılışdan olmayan daha böyük və daha mükəmməl çadırdan keçib, təkələrlə danaların qanı ilə yox, öz qanı ilə ən müqəddəs yerə bir dəfəlik daxil oldu. Əbədi satın alınmanı, təmin etdi. Çünki əgər təkələrlə buğaların qanı və düyənin külünün murdar olanların üstünə səpilməsi, onları təqdis edib cismən təmizləyirsə, deməli, əbədi ruh vasitəsilə özünü qüsursuz olaraq Allaha təqdim etmiş Məsihin qanı var olan Allaha ibadət edə bilməmiz üçün vicdanımızı ölüm gətirən əməllərdən Nə qədər çox təmizləyəcək? Buna görə də çağrılmışların vəd edilən əbədi irsi alması üçün Məsih yeni əhdin vasitəçisidir. Çünki o, birinci əhd zamanı etdikləri təksirlərdən onları satıl almaq üçün ölmüşdür. Bir vəsiyyətname varsa, vəsiyyət edənin ölümünü sübut etmək lazımdır. Çünki vəsiyyətnamə yalnız ölümdən sonra qüvvəyə minir. Vəsiyyət edən sağ olanda vəsiyyətnamənin heç bir qüvvəsi yoxdur. Bu səbəbə görə birinci əhd də qan axıdılmadan qüvvəyə minmədi. Musa qanunun hər əmrini bütün xalqın önündə bəyan edəndən sonra su, al alrəngli yun və züfa otu ilə dana və təkələrin qanını götürüb həm kitabın özünə, həm də bütün xalqın üzərinə səpərək dedi. Budur Allahım sizə qanı. Eyni tərzdə çadır və bütün xidmət əşyalarının üzərinə qan səpdi. Demək olar ki, qanuna görə hər bir şey qanla təmizlənir və qan axıdılmadan bağışlanma olmur. Eləliklə, göylərdəkilərin təsvirlərini bu qurbanlarla, göylərdəkiləri isə bunlardan daha yaxşı qurbanlarla təmizləmək lazım idi. Məsih əsl müqəddəs məkanın nümunəsi olub, insan əli ilə qurulan müqəddəs məkanı deyil, göyün özünə daxil oldu ki, indi bizim Allahın hüzurunda zahir olsun. Baş kəhin Hər il özünün olmayan qanla ən müqəddəs yerə girər, amma Məsih özünü dəfələrlə təqdim etmək üçün göyə girmədi. Elə olsaydı, o, dünya yaranandan bəri dəfələrlə əzaf çəkməli olardı. İndi isə dövrlərin sonunda o özünü qurban verməklə günahı aradan qaldırmaq üçün bir dəfə zihur etdi. Necə müəyyən edilmişdir ki, insanlar bir dəfə ölüb, ondan sonra mühakimi olunsunlar. Eləcə də Məsih bir çoxlarının günahını öz üzərinə götürmək üçün bir dəfə təqdim edilmişdir və ikinci dəfə günahın öhdəsindən gəlmək üçün deyil, xilas gətirmək üçün onu gözləyənlərə zuhur eləyəcək.